Стас не лежав спокійно. Тіло його кожним м'язом намагалося скинути з себе тягар. Не так це просто, але й басмачу важко зберегти рівновагу, і кров з розсіченої шкіри на скроні тече і заливає око. Тому просто так різко розсікти Стасові шию не виходить. Нержавіюча сталь м'яко входить в землю якомусь сантиметрі від цілі. Басмач знову висмикнув ножа. І трохи піднявшись, з силою опустив свій твердий зад на живіт Стаса. Стас рохнув. На секунду перехопило дихання. В очах замихтіло, але це миготіння знову розсікло лезо ножа. Стас вигнувся немов, намагаючись зробити місток. Басмач знову смикнувся, і знову рука з ножем не досягла мети. Басмач знову натиснув йому на живіт. Доводилося сидіти у напівнахиленому стані, інакше руку з пістолетом не втримаєш». А щоб як слід без промаху вдарити, треба замахнутися. Басмач на секунду відпустив кисть Стаса, подався назад усім тілом, ніж вкотре завис над жертвою. Стас, як міг, високо задер ногу, він не знав ніяких модних прийомчиків. У нього за плечима тільки помірно багатий досвід вуличних бійок. І ще гурток бального танцю. До восьмого класу батьки платили за це популярне у світських колах заняття непогані гроші. Зрозуміло, гурток, невдячний Стас незабаром покинув, але звичка розтягуватися лишилась, і тепер Стас зачепив басмача, що подався сильно назад, ногою за шию. Нога відразу ж зіскочила, не втрималася, але басмач був збентежений таким прийомом, і ось тоді Стас з усієї сили довбанув його колінами в спину, потім руків'єм пістолета в щелепу, потім вигнувшись, струсив його на землю. Ненависть додала сили, змусила забути про біль. Стас підвівся ударом носака по пиці, не дав басмачеві звестися на ноги, почав молотити його, куди попало – по голові, по ребрах. Басмач звичним рухом скрутився калачем, підставляючи під удари спину і прагнучи закрити руками голову, який вже й без того дісталося. Втомившись бити, Стас гепнувся на землю. Він вже забув про проколоту ліву руку, тому заскавчав від болю, коли торкнувся нею землі. Кров залила кисть. Стас для чогось почав витирати руку об футболку, потім відкинув непотрібний тепер пістолет і правицею якось стягнув футболку через голову, обмотав нею скалічену кисть і повільно звівся на ноги. Басмач не ворушився. Стас не перевіряв, живий він чи ні. Він не хотів ще раз підходити до цього хлопця, який щойно... Дивом не відправив його на той світ Живий, мертвий Яка тепер різниця? Навіть якщо живий Він спочатку мусить очухатися А за цей час можна далеко втекти Стас підхопив рюкзак Закинув його на плече Тепер не треба особливо старатися Щоб давати кульгавого Шпортаючись Він побіг геть від цього місця Зараз не так важливо куди Потім розберемося аби звідси подалі. Басмач не пам'ятав, скільки він лежав ось так, скарлючившись і втягнувши голову в плечі. Коли він заворушився і спробував розпрямитися, побите тіло заскімлило кожною клітиною. Басмач усе ж таки перевернувся на живіт, відсапався, повільно став на вкарачки, поручкував до найближчого стовбора і, хапаючись за нього руками, почав зводитися на ноги. З першого разу йому не вдалося це. В голові закалатали дзвони, в очах замихтіло, земля гойднулася, і Басмач гепнувся на землю. Спробував знову, посидівши хвильку з заплющеними очима. Цього разу він зміг підвестися, пустив стовбур, поточився, але встояв. Навколо все стрибало, але поступово заспокоїлося і запинилося. Басмач роззирнувся. Зрозуміло, ані Стаса, ані рюкзака. Валяється тільки його Макаров без набоїв. Трохи далі басмач угледів свого ножа. Його пістолет під час бійки так і лишався за поясом. Потім у розпалі провалився, випав через штанину і тепер лежить під ногами. Басмач нахилився за ним і зойкнув. Схоже, цей шакал зламав йому ребро. Ну, падло! Дай лишень до тебе дістатися. Підібравши свою зброю, басмач тупо подивився навколо. Він загубив будь-яку орієнтацію і поняття не мав, куди йти, аби наздогнати Стаса.